Jó reggelt, jó estét. Jó napot annak függvényében, hogy mikor nézik meg a Gábor Györgyel való beszélgetést. Köszönöm, hogy eljöttél. Én is köszönöm. Kíváncsi. Miután Torkos Matild letiltotta a belevaló beszélgetést, eldöntöttem, ha bár nem, tegnap kezdtem el a foglalkozást, amit tűzök. ez Mi kell ahhoz, hogy te letiltsd? Egy velem készült beszélgetés. Igen. Előfordult-e valaha? Soha nem fordult elő. Mi kéne, hogy történjen? Az előfordult, hogy a velem készült beszélgetést tiltották le. Tehát ilyen előfordult, sőt, az is előfordul, hogy nem megyek el, hogyha nincs kedvem ahhoz a beszélgetéshez, vagy ahhoz a beszélgető partnerhez, De olyan nem történt. Hát az kérdezett, hogy mi kell ahhoz, talán egy dolog, hogyha ha látnám azt, mielőtt adásba kerülne, hogy vágták. Egy vágás nem lesz benne. Szuper. Meg lehet-e egyezni abban, hogy nem tiltod le, de ha nem tetszik, akkor fölállsz és ithatsz? Meg lehet egyet, ennél udvariasabb vagyok. Nem M de... a Torkos Matil beszélget is, az annyira szíven ütött, mert velem az elmúlt két évtizedben nem történt ilyen, emlékezetem szerint. A Magyar Rádióban előfordult, de az már annyira régen volt, hogy ez történelm. Tehát az, az időszámításunk előtt volt, és nem tudom túl tenni magamat. Különös tekintet arra, hogy egy hajdan volt, sajtomunkást tettek. Tehát a beszélgetést? Igen. Igen. Igen. 24 órával később rájött arra, hogy nem ér a nevem. Az értelmiség Helyit állásáról és szerepvállalásáról fogunk beszélgetni, úgyhogy akit ez a téma nem érdekel, az már most hagyja abba a műsornézését. Már amennyiben ez műsor, ez egy rendes beszélgetés. Értelmiségi családból első generációs holokauszt túlélő zsidószármazású család gyermekeként élem az életemet, ahol előírás volt, hogy nekem egyetemistának is értelmiséginek kell lennem otthonról is kaptam egy adagot, aztán az élet is biztosított egy adagot. A munkámban tanultam a legtöbbet, két eseményt idéznék fel, csak hogy világos legyen, hogy a Vilmányi Bennett történet a kiinduló pont. Okay. De nem csak, arról beszélgetünk, sőt, az egy lépcsőházban egy lépcsőfok. Én emlékszem arra, hogy Fejér Zoltán aki egy vitatott, megítélésű ember volt a magyar médiában, közlekedési baleset okozása, nem következmények nélkül, Egyebek, de leginkább a közlekedési baleset, de mindenféle volt. Emlékszem, talán még külsőztem a magyar rádióban, de lehet, hogy már belsős voltam, és felkért engem a fejér, hogy dolgozzak vele. És én kutya kötelességemnek éreztem, hogy megkérdezem a szénásit mert sokat dolgoztam vele, bagaj, láttuk, hallottuk, gondolatjel, hogy én ezt elvállalhatom-e. A szüleintől akkor már nem kértem tanácsot. Egyszer visszaemlékszem erre. Régen volt. Hogy még régebben volt-e, vagy sem, azt nem tudom neked megmondani, de azon szerencsések közé tartozom, aki élőben élhettem meg a médiaháború kitörését, nem állítom, hogy a szerepem abban teljesen pozitív, nem voltam gyerek, de gyerekfejjel éltem meg, sok mindent csináltam jól, sok mindent csináltam rosszul, de ami a, mi beszélgetéshez tartozik, akkor lett vasárnapi újság, akkor lett a vasárnapi újsághoz egy viszonyulás, ugye ez egy egészen másfajta viszonyulás volt, mint a vasárnapi jegyzetek, bár a vasárnapi jegyzetekhez is volt egy viszonyulás, de a vasárnapi jegyzeteket nem csak magyar rádiósok mondták föl. És akkor itt jön a történet, hogy azért az ember, ha bár mindenhová el tudott jutni gyalog, vagy a rádióban, sokszor ment lifttel, és ott fordult velem elő először, és talán utoljára, hogy bizonyos liftekben nem szálltam be, azt követően habban ha olyanok voltak, akikkel nem akartam egy légtérbe lenni. Soha, se azt megelőzően, se ezt követően ilyen velem életvitelszerűen nem fordult elő. Hogy ez hogy van Dániában? Hogy ez hogy volt Magyarországon 200 évvel ezelőtt? Fogalmam nincs. Én 1957-ben születtem, azóta itt élek voltam külföldön, de tartósan nem. Amiről beszélgetni fogunk, és amiről én beszéltem, de most nem egy előadás, csak kérdezem, ez egy magyar jelenség, vagy ez mindenhol itt van? Csak másféleképpen. De maga a vonal, tehát amiről mi beszélünk, az egy hotentotta számára is érthető? Nem vagyok benne biztos, hogy ez mindenhol így van. Ilyen összehasonlító komparatisztikai vizsgálatokat nem végeztem, de értem külföldön, több helyen is, hosszabb ideig. Maradjunk ennél a lift például, azért jó, mert a lift a maga szűk terével a privacy-t, a szférát jeleníti meg számomra. A túl közelséget. Na most, ez a privacy, ez a privátszféra, amit egyébként mi mostanában úgy 10-11-2 éve kezdünk el megtanulni, tehát például, hogy ha bemegyek egy bankba, akkor nem állok oda az előttem álló nyakába, mert nincs közöm ahhoz, hogy mennyi pénzt vesz föl, vagy fizet be, vagy bánom is én. Tehát ez a privacy, ez a privátszféra, ez nálunk nem létezik. Egészen egyszerűen azért nem létezik, mert folyamatosan, folyamatosan valamilyen módon megsértjük azt, miközben azt gondoljuk, hogy mondjuk egy vitahelyzet, egy diskurzus, egy, egy, egy olyan helyzet, amiben nem értünk egyet, az ö, valamilyen rossz dolog, azt hárítani kell. Nem. A privát szférát tiszteletben kell tartani, ugyanakkor minden vita helyzet, ö, az, annál jobb dolog nincs hiszen a vita helyzetekben tisztázódnak a, a különböző kérdések, felvetések, problémák, nem kell egyet értenünk, nem feltételezem rólad azt, hogyha te nem értesz velem egyet, akkor te nyilván azért nem értesz velem egyet, mert te az ördög cimborája vagy, remélem te sem feltételezed, de ezt rólam, van egy kérdésemben, nem értünk egyet. De sokféle eredménye lehet, akár még egy, Bölcsokos ö, kompromisszumra is jutunk, juthatunk. Szóval a, a, a vitahelyzet és a privát szféra nincs tisztázva ebben Oké, okay, rendben van, de azért kell, hogy szóljál, nem. mert Az értem, Igen. Azt is értem, hogy nem polgári, azt is értem, hogy sok szempontból neveltetési dologról beszélünk, de ugye minden szituáció nem megbeszélhető, van olyan, ami megbeszélhető, de mégsem tisztázható, és két példával jönnék elő, de a másikat lehet, hogy elfelejtettem, és aztán azért ennél konkrétabbak leszünk. Sose fogom elfelejteni, Bocz ő egy hangmérnökön volt, azt a mondását, már nem tudom, mivel, tudom, mi a másik, mivel kapcsolatban idézte föl, csak hogy sérelemről beszéljünk, ami egyébként párbajt, vagy mást kíván, vagy hogy nem szállunk be egy liftbe, ő azt mondta, hogy a Róma ő és a Júlia, a Róma és Júlia, az a kapulat és mondták család viszája, eredete homályba vész. Um, az, hogy az ember ezeket a konfliktusokat, tehát most nézzük a Róma és Júlia konfliktusát, és a Róma és Júlia konfliktusát bármennyire is extrém. Vessük össze a NERV problématikájával. Vagy mondd azt, hogy egybevethetetlen. Nem tudom, biztos, hogy egybevethető, miután a Rómeó és Júlia egy jól megírt darab, és egy jól megírt darab potenciálisan egy olyan értékharmazzal rendelkezik, amiből egy rendező, színházrendező, anélkül, hogy megerőszakolná Shakespeare-t, és megerőszakolná a darabot, Rómeó és Júliát, nagyon sok mindent képes kihozni, ehhez nem kell egyébként farmernadrágot ölteni, vagy, vagy bőrcsekit venni a Rómeó és Júli esetében. De ha azt mondod, hogy nézzük meg, hogy egyáltalán összevethető, -e, igen, én azt mondom, hogy igen, miért is? Azért, mert uh, itt a két embernek, ráadásul két fiatal embernek, nagyon fontos, két fiatal embernek a legintimebb szférája jelenik meg a színpadon, ebbe kukkolhatunk bele, né, mint nézők, és azt látjuk, hogy két fiatal abszolút uh, intim szféráját tönkre veri, uh, tönkre vágja az a kontextus, az a, az a helyzet, amiben ezek élnek. A szerelem ezeknél egy szabadságharc. Szabadságharc azzal a világgal szemben, az idióta, öregek, vének, sekfejek világával szemben, a szülők világával szemben, akiknél nem az intim szféra számít, nem az számít, hogy az én gyerekem szabadon, saját autonómiájából fakadóan kit választ, hanem az számít, hogy mi a neve és ez már is meghatározza őket. Egy förtelmes, mentális és hatalmi gépezet veszi ezeket, ezt a két fiatal embert, akik egy körbe, vagy körül, akik egyébként, és ez a poén az egészben, akik a hihetetlen fiatal koruk, 14-15 éves a júlia, jól emlékszem, hihetetlen fiatal koruk ellenére ezerszer, Éretebbek, mint ez az idió. És, És a NER hogy jön ide? Uh, a NER úgy jön ide, hogy, uh, hogy uh, napi uh, 24 órás élmény uh, az, hogy a NER ugyanúgy bekúszik a te privátszférádba, mert be akar kúszni, megfigyel téged, de nem a pegazusra gondolok, persze a pegazus is, de ez most érdektelen, ott van a hálószobádban, ott van minden mozdulatodban, privatizál téged. Privatizál téged, mint felnőtt embert, privatizál, mint diákot, mert nem tanulhatsz azt, amit szeretnél, hanem indoktrinált módon kényszerítenek rá arra, hogy mit tanuljál, és így tovább. Nagyon szépen köszönöm és bármennyire is hihetetlen, itt elköszönök önöktől, hiszen ez lesz a beszélgetésünknek az epilógusa. Az epilógus, azt jól mondom, az a vége, az a vége ugye? És akkor most elkezdjük. És ez így is marad. Ez az elkezdjük, így is marad, ez kimarad. Ez a beszélgetés nem hagyományosan zajlik, a legelejé lesz a legvége. És ennek az az oka, hogy én régen beszélgettem veled, és te nagyon elcsalinkálsz. A kérdést tehát nagyon pontosnak és konkrétnak kell lenni ahhoz, hogy ha én közbevágok, akkor előbb-utóbb ne sértődjél meg. Úgyhogy. Ezt nem garantálom. Rendben, rendben okay. van, de most kezdődik a beszélgetés, és ami eddig volt, az a végé lesz. Nem marad ki. Ez egy kattanás, és a végére kerül. Azt kérdezem tőled, hány hogy 60 múltál? Na most muszáj. Nem, nem, rendben van, itt van előttem, de ja. végre egy ember, aki még nálam is idősebb. Szóval, hány emberrel nem vagy Gyuri beszélő viszonyban? Hát ezt nem számoltam. Számold meg. össze. Ö Ö, nem az érdekes az, hogy nem vagyok haragtartó. Ö, Mondom, most már figyelek. Nem én. arra voltam kíváncsi. Jön valaki szemben, nem veszed észre időben, nem mész át a túloldalra, hány olyan ember van, akinek nem köszönsz, vagy nem nyújtasz kezet, vagy vagy nyújtasz kezet, hogy mindenkinek okay. Hány embernél kilósz az ügyben, hogy neked köszönnöd kell? nincs kínlódás, megyek tovább, köszönni, köszönök, de nem beszélgetek, nem állok lebe. Hány olyan ember van, akivel egyébként a beszélgető viszont valamilyen konkrét ügy ügyek miatt szakítottad meg? Van egy, kettő, három. Egy, Ezek... kettő, három vagy több? Nem, nagyjából ennyi. Ezek mind az emlékezetes filozófus botrány. Mit követtek el? E... Minden maljaságot és disznóságot. De mit követtek lehetett, el? Följelentettek bennünket ö, ö, aljas indokkal, vádaskodásokkal, ö, ráadásul olyan vádakkal, amelyekből egy sem volt igaz. Ö, karaktergyilkosságot követtek el, ö, nem csak ellenem, hanem itt a kollégáimról is van Sikerült szó. Sikerült nekik? Ö, egy karaktergyilkolt ülvelem szemben? Ö, nem, tehát jogi értelemben nem sikerült, viszont, viszont nagyon sokan kollégáink közül különbözőek vagyunk. voltak aki erre nagyon ráment. Mindannyian valamilyen módon rámentünk, nekem másfél év, két év maradt ki. Nevesíthetőek, vagy mint... sem? Nem érdekes, nem. Nem beszélgetsz velük, de azt mondod, hogy nem érdekes. Liczvers, oszlasd de ezt a látszat ami nem látszat ellentmondást. Miért nem mondasz neveket? Azért nem mondok neveket, mert nem szeretném, hogy akár csak így is megőrizze ezeket a neveket az utókor. Miközben Mért a te lelkedben milyen beégett? Az egész történet beéget, de, de mégsem mondod őket. De nem szeretnék. Oké, rendben van. Tételezzük föl, hogy hárman vannak. Szírka. Valaha is beszéltél velük erről akkor. Tehát négy szem közt Gyuri, Pista, Ági, Klári, miért tetted ezt? Ö, utólag nem, erre már nem volt mód, nem volt lehetőség. Készítése volt benned? Ö, nem volt készítése. Régi ismerettségek mentek önkre, -e vagy sem? Hát ebben a három esetben nem olyan régi ismerettségről, talán az egyik volt régebbi ismerettség, igen. A három közül, aki, akit én egyetemista kormóta ismert, ismerek, annál is inkább, mert tanított még az egyetemen, de hát nem volt olyan közeli kapcsolat, úgyhogy a másik kettővel viszont egészen rövid, hála Istennek. Oké. Okay. Csak azon gondolkodom, hogy ez, igen, ez körbejárva. Utóirat. Körülbelül másfél évvel ezelőtt Róna Jegga megkérdezte tőle, miért nem megyek be a műsorába. Egyebek mellett azt válaszoltam, hogy nem szeretnék ugyanabban a székbe beülni, amelyben előttem a műsorban gyakorta szereplő mandineres főszerkesztő helyettes üldögél. Akkor éppen mandineres főszerkesztő helyettes neveztél meg. Akkor miért pont mandineres főszerkesztő helyettes neveztél meg, miközben meg ülhettek még abban Persze. a székben, akik mögött, vagy akik után te nem akartál Így beülni. Van, és a mandineres főszerkesztő helyettes akkor konkrét, amit követ. Tehát. A Mondiner folyamatosan, akkor is és azóta is, az én kényszerből született Facebook bejegyzéseimet engedélyem nélkül veszi át és közlik. Kell ehhez engedély? Kéne, persze, én tudom, hogy ez jogilag rendben van, morálisan én, ha egy e, ilyen fórumnak a főszerkesztője lennék, akkor kérnék engedélyt, de nem is ez a probléma, Hanem. nyilván nincs, nincsenek jó szerzőik, és engem és másokat jelentetnek meg, ez nagyon megtisztelő, a probléma az, hogy, hogy és ez elfogadhatatlan, hogy én őket tartom felelősnek, mint ennek a fórumnak a szerkesztőit, akik zöld utat engednek olyan komment áradatnak, amely komment áradat a legdurvább gyűlöletbeszéd elemeit hordozza folyton folyvást, Direkt úgy manipulálva, olyan címet adva, mert az én Facebook bejegyzéseimnek nem szoktam címeket adni. Tehát már a címadásnál úgy manipulálva, és egyáltalán olyan bejegyzések. Oké, rendben. Mi, minek szól, téged idézlek, ennek a kétszeres Facebook tevékenységnek? Mi az oka? Nagyon egyszerű oka van ennek. A rendszerváltás előtt én nem szerepelhettem. Televízióban, rádióban, ö, ö, amikor publikáltam, ö, napi sajtóban nem publikálhattam, amikor ö, szaklapokban publikáltam szaktanulmányokat, azok rendszeresen vagy többnyire szerkesztői elhatárolódással jelentek meg. Ez, ennek nagyon örültem akkor, mert ez a legjobb reklám volt, úgyhogy így még az is elolvasta, aki talán nem olvasta volna el. Na most rendszerváltás után én hozzászoktam ahhoz, hogy rendszeresen írok napi publicisztikát a legkülönbözőbb lapokba. Na most ezeket a lapokat, mind szétverték, ellopták, megszüntették, eltulajdonították. Ezek nem léteznek ma már, hát nem kell a listát elmondani, te is jól tudod. A közszolgálat az ma minden, de nem közszolgálat, ezt sem Milyen kell Milyen célt lelki karbantartás? Már nekem? A Facebook tevetésség. Igen, tehát kiírom magamból azt, ami, ami éppen bánt. És Egyébként... hatály naplót is? Írhatnál naplót is? Írhatnék naplót. Azért ebben a nyilvánossághoz való fordulás egy tízes skálán, tízes? E -a -a. Nem a barátnődnek meséled el, nem a gyerekednek meséled Igen, el, nyilván. nem naplót érsz? Ugyanaz a funkciója, amiért én egykor írtam a beszélőbe, vagy írtam a nincs Oké, okay, rendben van, tehát a Mandiner tulajdonképpen akár ezt a célt is szolgálhatná, Segít neked a publikálásban? Nem, a Mandiner a saját céljait szolgálja. A, tehát, ő meg azt mondja, hogy te meg a saját, mindenki a saját Ne céljaid. segítsen nekem a Mandiner, ahogy ne segítsen senki annak a fehérbotot uh, hordó uh, embernek, aki esetleg nem is akar átmúlni. Értem, hát, az egy szépen. nagy kérdés, hogy jó a hasolat, de ebben most nem fogok elmerülni. Miért nem publikálhattál a rendszerváltás előtt? Hát a rendszerváltás előtt azért nem publikálhattam, mert... Uh, nem az egy egypártrendszernek a nézeteit képviseltem, nem annak voltam a szószólója. E, a, amikor a, a filozófiai intézetbe kerültem, akkor a, az első kérdés az volt, hogy hogy akkor én most ugye a klerikális, reakció a klerikális reakciónak a bírálatát fogom itt végrajtani, Nem azt hajtottam végre, volt, amikor a Filozófi intézetből elküldtek, aztán visszavettek. Tehát egészen egyszerűen politikai okai voltak, de hát ezt mindannyian tudjuk nyilvánvalóan. Na most ezek a politikai okok megszűnni látszottak 1990-ben. Oké, okay, rendben van, akkor azt mondja meg nekem, hogy miért pont a Mandiner főszerkesztő helyettest említetted meg? Azért, mert ő főszerkesztő helyettes, és őt láttam, amíg még néztem, ha már nem nézem, amíg még néztem az ATV-t, őt Tehát meg annyi olyan embert láthattál még ott, aki mögé, vagy aki utána nem akar. De a Mandiner szerkesztő Jó, az, én én az, Jó, rend, rendben. Van. Van. Volt az, nem is ismert. amelyben előtte a műsorában gyakorta szereplő mandináres főszerkesztő helyettes üldögél. Igen. Uh, most nem fogok kiténni arra, hogy te a magyar nyelvet nagyon jól beszéled, és te is tudod nagyon jól, hogy az ül üldögél között milyen hangulati különbség van. Én, aki nem tegnap kezdtem el ezt a szakmát, nagyon figyel, ha szakma egyáltalán, és a magyar nyelv szűrségére minden nap felfigyelek, nagyon jól tudom, hogy minden megfogalmazási árnyalatnak jelentős Teljesen Teljesen van. Igazadón. Róna egon erre valami olyasmit mondott, tehát nem emlékszel rá pontosan, illetve nem néztet meg, hogy a, Gyuri, de hogy is, ő nem az, vagy nem olyan. Um, ezzel a magyarázkodással az életben sokszor élünk. Meg lehet, ez engem nem érdekel, ezt most én mondtam, magánügy. Uh, de a lapja és az olyan, meg az összefüggés, az olyan, kedves Egon, nézd a Mandiner oldalán megjelentetett lopott anyagokat, és találd meg az összefüggést a kiprovokált, ám rendre az elvárt és remélt hangokat szállító kommentek között nem lesz nehéz menni fog. Hogy ezt aztán megtette, Róna Egon, vagy sem, ezt nyilvánvalóan tőle kell megkérdezni, te az egészet ugye a Mandinerre hegyezett ki, Mennyiben elfogadható és mennyiben elfogadhatatlan a nem az, vagy nem olyan jellegű szöveg, amely nyilvánvaló komilfóvá próbál tenni egy olyat, aki számodra nem az? Ezzel nem tudok mit kezdeni, azért nem, ez e, majdnem olyan szöveg, mint a rendszerváltás előtt, amikor sokszor hallhattuk, hogy tulajdonképpen ez a, ez a kommunizmus, ez egy jó találmány, csak hát rosszul elrontjuk a gyakorlatban. Ez nem válasz, ez, ez a lényeget masszatulja el. Nem tudom, hogy ö, olyan, nem olyan. Ilyen szövegeket hagynak ott megjelen, ö, ö, megjelenni, ö, sőt, ö, szándékosan manipulálják a helyzetet, amire jönnek ezek a kommentek. Ezeket nem moderálják. De vajon, Gyuri, az Isten áldjon meg téged. Neked nem... Ki ez a mondidre főszerkesztőhelyetes? Mi a monogramja? Már nem is tudom. Már azt se tudjuk. Már Már akkor xy te ezt miért nem tisztázod az XY-nál, és miért a Rónai Jegonon vered le? E, tisztáztam, írtam nekik egy levelet, <coughs> ami... Oké, okay, ez nem ért, nem ért célt. Azt kérdezem tőled, mert ez ismerős. De te elvárnád a Rónai jegontól, hogy tisztázza előtte nem azt a problémát? Bocsánat, én semmit nem várok el az értelmiségétől végképt nem várok el semmit. Egyetlen várok el, bocsánat. Egyetlen dolgot várok el, mégpedig pedig az, hogy legalább a fogalmi készletünkhöz legyünk hülyek vagy pontosak. Jó. Ez az egyetlen Jó. elvárásom. Semmit nem vártam, el megindokoltam. Rona Jegon többször hívott engem telefonon és többször javasolt, hogy menjek. De aztán el nekem, drága Gyuri. Miért ezt az esetet mondod, és miért nem? Hát Azt, mi? amiért te végül is nem jársz be az ATV-be. Miért a Mandiner főszerkesztő helyettesét mondtad, és miért nem a klubrádiót? Azért, mert a Mandiner főszerkesztő helyettese azzal, hogy ezt a szellemet, ezelőtt a szellem előtt az ATV tágra a, a a kaput ö, ö, azzal tulajdonképpen ö, ö, nem, mert már nekem hanem te, hanem a, az ATV-ről. Te állít a, a Mandiner miatt nem mész oda, vagy a klub rádiófrekvenciája miatt nem jársz oda? Hát természetesen ezek összefüggő dolgok. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan fórum, amely amely képes volt lerabolni. Elnézést, de a meghirdetett bolykott, ha ez bolykott, az a klubrádió kapcsán hangzott el, ami azért is érthető, mert ez egy közérdekű dolog, van. a másik az egy magántermészetű. Tehát ezek mind, mind összefüggnek. Tehát én meg vagyok győződve arról, hogy egy tisztességes rádió, televízió, nem tudom én, fórum, amely mondjuk ö, nem rabolja le ö, a, a másik ö, adónak a sávját, az nem, ugyan nem nyitja a de, kaput, előtt, a, előtt oké, nem. Kénye. rendben van, de egyébként... És bocsánat, azt mondja, hogy tegyem hozzá nekem, itt nem azzal van a bajom, hogy ez a Mandiner helyettese gondolom én, más politikai vagy világnézeti eszmélyiséget képvisel, Hajrá, semmi bajom nincs. Milliószor ültem le ilyen emberekkel. Még az Elmondtad, átvények. hogy mi a kifogás így van. vele. Tehát ez... Azt árult el nekem, hogy ami az egyenes beszéd bűne idézőjelben, lásd, Mandinár főszerkesztő helyettes, vagy ami az ATV bűne idézőjelesen bűne, ami a frekvenciapályázatot illeti, abban mennyire bűnösök azok, akik ott dolgoznak. Ö, nem hiszem, hogy miután ö, gondolom én, akik ott dolgoznak, persze kik dolgoznak ott, ugye megint más ö, ennek, a, a, ö, ennek a tévének, vagy a rádiónak az arcaként megjelenni, és más... Én az arcokról beszélek. ugye. De igazad van mindenkire vonat. Mint hogy ezek azt gondolom, hogy felnőtt emberekként, szabad, autonóm emberekként saját maguk hozták meg ezt a döntést, hogy ott dolgozzanak. De te bolykottod, az ezért... egy csatornával szemben fogalmazódott meg, de a csatorna dolgozóival szemben ha De a, a csatorna az önmagában, mint elvettet, nem létezik. Pontosan. A csatorna attól lesz olyan, hogy kik ülnek ott, kik... Beszélget az ember, kik vezetnek műsort, kik szerkesztenek, stb. A többi. Viszonylag bonyolultan és hosszan kezdtem el a műsort, de hát ezt majd a, a legvégén fogják tapasztalni az emberek, hiszen a beszélgetésünk elejét a végére vágtam. Nem azt akarnám folytatni, van egy homályos emlékem, elnézést kérek a Nei Gyuritól, ha rosszul emlékszem, 90-es évek, ugyanaz a periódus, mint amiről akkor beszéltem, médiaháború. Emlékezetem szerint, elnézést Gyuri, ha rosszul emlékszem. Úgy volt, hogy neki talán a krónikában, talán máshol, ö, azt a feladatot adták, hogy beszéljen Csurka Istvánnal, és az emlékeim szerint, ha nem csalnak meg, ő ezt visszautasította, azzal, hogy ő nem beszél Csurka Istvánnal. Ebből ott meglehetősen nagy galiba lett, hogy mi lett a vége, nem emlékszem rá. Um, Meddig terjed egy ember autonóm szabadsága egy munkahelyen, illetőleg az általad ideálisnak feltételezett munkahely mekkora szabadságot enged, enged vagy engedje meg a dolgozóinak? Nehéz erre válaszolni. Tudod. Szóval ez a te szakmád, és ebben te vagy otthon. Én most, ahogy föltetted a kérdést, elsőként erre azt válaszolnám, hogy ha én újságíró lennék, akkor. Ö, ö, és Isten bántsam, most nem. Őt ne, ne, ne. szeretném kioktatni, nem is tudom, hogy mi történt. Tehát, ha én újságíró lennék, akkor én valószínűleg igent mondtam volna erre a feladatra ö, Csurkával beszélgetni. Ö, nyilván az újságíró, feltéve, ha felkészült, ha tudja, hogy A pontból B pontba hogyan akar eljutni, ö, nagyon sok minden. És mit gondolsz, ott... arról, hogy egy munkahelynek mennyire kell toleránsnak lenni, lojálisnak a, a dolgozója a szellemi szuverenitása kapcsán, hogy mit tolerál és mit nem? Én azt gondolom, egy normális munkahely ezt tudomásul veszi. Tehát... Ö... Egyfelől, mondom, talán egy újságírónál szerencsésebb lett volna mondjuk úgy dönteni, hogy beszélgetek vele, de ha én azt mondom, hogy ne arra úgy nekem nincs kedvem ezzel az emberrel leülni, akkor ezt nyugodtan tudomások néha ezt úgy próbáltam megoldani, bár ilyen kényszerre... Jó, a dolgonak az a lényege, hogy én nem úsz, én, én ezeket az embereket megszólítottam és elmondtam azt, ami egyébként egyáltalán nem tartozott oda. Ha a konzervműsor volt, akkor lehet, hogy kivágták, élőműsorban ez nehéz volt, de hát az egész pályám úgy alakult, hogy aztán ez alapvetően befolyásolta az, hogy hol lehetett dolgozni és mennyi ideig, és én ezt utólag már inkább ajándéknak fogom föl, bár alatta nem volt feltétlen jó érzés, amikor szankcionálták, vagy legalábbis előbb-utóbb szankcionálták. Te amikor 2020 decemberében, hiszen az van nagyjából másfél éve, ezt a bolygottot meghirdetted, akkor hol és mivel telt be egy pohár? Nem tudom, erre nem tudok válaszolni. Ez egy, nyilvánvalóan egy folyamat volt, ö, ö, ö, én öm, meg vagyok győződve arról, ezt tudom, hogy nagyon leegyszerűsítő válasz, simplifikálom a dolog lényegét, de jó ideje úgy érzem, hogy az ATV és ez a ö, egész ö, közeg, ez valahol ő felsége ö, hivatalos ellenzéke, ez valahol a Hyde Park ö, funkcióját tölti be. Hyde Park az kevés? Levezetés, tehát levezetés. Sok embernek ez a maximum és nagyszerű dolog, sok embernek pedig pe kevés. Hát persze, hát hiszen ez pusztán egy villámhárító szerepet tölt. Be kiordítjuk magunkat, azt is nagyon ügyesen, manipulálva, nem akárkiket meghívva, nem akármilyen témák mellé szervezve. De mondom, ez az ő felsége ellenzéke, amiben én nem szeretnék igazából semmilyen szerepet vállalni. Végül is ugye ebben te vállaltál szerepet, Tavász Miklós és emlékezetem szerint hadházi ákos. Én ezt. Közvetlenül az eljövetem előtt elmondtam a vezérigazgató az eljövetelemben egyebek között ez is szerepet játszott, de nem ez volt a kizárólagos dolog, és Tamás Gáspár Miklós azzal tüntetett ki, hogy az első 168 órában készülő műsorban, de hát már azóta ott sem vagyok, azzal tisztelt meg, hogy azt mondta, hogy egyáltalán nem hajlandó erről beszélni, de az első műsoromban erről mégis hajlandó volt beszélni, és elmondta, hogy mi a véleménye, itt miért igen, ott pedig miért nem? Nem tudom, sajnos ezt nem olvastam, ezt az interjút a Gazsival, tg de én azt gondolom, ismerve Gazsit szintén száz éve, hogy a Gazsi is azokkal az emberekkel ül le beszélgetni, és itt teljesen mindegy. János, teljesen mindegy, hogy ezt most így a nagy nyilvánosság előtt ejtjük meg ezt a beszélgetést, vagy itt a sarki kávéházban, szóval azokkal azokkal, akikről tudom azt, hogy autonóm személyiségek, akiknek tudom azt, hogy a gondolatai önállóak, és nem felmondott, visszafizett gondolatokról van szó. Szóval ez egy beszélgetésnél, a beszélgetés az egy roppant intim helyzet. Hát itt végül is mások azt szokták mondani, hogy letoljuk egymás előtt a nadrágunkat, én azt mondom, hogy levesszük a szemüvegünket. Érezzenek nekem minimális lelkiismeretfordulást, hogy cserélj ki bármilyen szóra a lelkiismeretfordulást, ami rokon vele, azok, akik most az ATV-ben dolgoznak és véletlenül ezt a látják. Hogy velük? Tehát, hogy érezzenek-e most lelkiismeretfordulást? Nem, semmit. Abszolút nem. Ezért nem. Ezért nem. Hát, hogy ott dolgoznak. Ez az ő dolguk, ezt nekik kell eldönteni. Én nem akarok innen tanácsokat... Oké, okay, de ha most én nagyon nagyot igen. ugram. Igen. És igyekszem még egyszer nem azt a hibát elkövetni, amit a műsorunk legelején, ami ugye a legvégére kell. Nem kell hasonló helyzetbe önmagában az, aki itt él? Hiszen a nemzeti együttműködés rendszere, ami számúra egy értelmezhetetlen fogalom, de ezzel együtt használják, az mindenkire vonatkozik. Aki itt él, az nem tud abból kimaradni. Lehet passzív rezisztens, lehet forradalmár, e, e, meg akarjahatja buktatni a rendszert, és lehet kollaboráns, vagy lehet nerlovag, azt a levegőt szívja, amit a többiek. E, az az ember tudja ezt kiktatni, aki innen elmegy. Ö, ugye az elmenet... Ugye ez csak is. pontosan annak az analógiájára, az nem szívja azt a levegőt, amivel kapcsolatban te kárhoztatod, ez egy megfelelő kifejezés az ATV-t, a BTV-t, a CTV-t, ezt a fórumot, azt a fórumot, aki onnan kilép. Uh, ugye az elmenetelnek, vagy a kilépésnek is többféle uh, uh, faj, fajtája, Há formája. Hát el lehet menni valóban, fizikailag, és, és egy... lehet egy belső emigráció. Hogy lehet az ATV-ben belső emigrációra Aztán menni? Azt nem tudom, nem róluk beszélek. Most de akkor kiről beszélsz? Általában beszélek, tehát nyilván vannak olyan emberek, akik itthon maradnak, nem mennek el uh, Svédországba az Egyesült de Állaposan. De Gyuri, az Isten áldjon meg! Most arról beszélünk, hogy az ember felszólal annak kapcsán, és valamit mond, ami neki nem tetszik, aztán jön a fiala és beszélgetve. Aki belső emigrációba vonul, azzal nem tud a fiala beszélgetni, hiszen az nem tesz közzé magáról és a világról semmit se, hiszen a belső emigráció pontosan azzal kapcsolatos, hogy kikerülje a nyilvánosságot, ennek következtében azt a felületese adja meg nekem, hogy megbeszéljem vele azt, hogy ő miért vonult belső emigrációba. A belső emigráció nem csak azt jelenti, hogy ö, visszavonulok a, a ha elefántcsontoronyba, hanem azt is jelenti, jelenteti, hogy nagyon tudatosan ö, ö, nem veszek részt abban a verbális közegben, abban a nyelvi közegben, ami a ner ö, jellemző. Nem veszek részt abban a... Ö, Gyuri, ne... tökéletesen vehető. Lehet-e torzulás nélkül végigcsinálni? Már azt, hogy elutasítom? Mármint, hogy ezt megteszem. Fizikus vagyok, én... a fizikával foglalkozom, nem hallgatok déli krónikát, nem nézek tévét, kizárom a háborút, fizikával foglalkozom. Ugye itt ez egy, ez egy nagyon súlyos kérdés, ez egy mániámat érintő kérdés. Nyilván én azt gondolom, hogy, hú, de most ezzel nagyot ugrunk. Tehát a magyar oktatásnak a katasztrofális hibája az az, hogy alapvetően fizikusokat tanít, vagy jogászokat tanít, vagy mérnököket, vagy orvosokat, és nem értelmiségit. Én azt gondolom, hogy alapvetően értelmiségit kéne képezni, ahogy ezt tették indulásuk pillanatában azok a középkori egyetemek, a Bolonyaitól, a Pádovai Egyetemig, a Párizsi Egyetemtől, az a, a, a különböző angol egyetemekig, tehát alapvetően értelmiségit kell képezni, mert ez egy szemléletet ad, egy világlátást ad, egy gondolkodásmódot ad, és azon Jól belül leszel te, Azt mondod, világlá... vagy, azt mondod orvos, hogy világlátást akár. ad, de ugye a világlátásnak egy meglehetősen redukált korlátozott formája a belső emigráció. Uh, igen, viszont magában hordja ez azt, uh, amely nélkül Uh, se az ATV-ben, sehol. Oké, okay, rendben van. Nem, de nem, akkor... nem, hadd mondjam. Kérdezem tőle, eljutunk másodpercek alatt, akkor Anta Józsifig? Miért Ez el? aki be kellem? De, de, hogy is, nem erről beszélek. Pont azt akartam mondani, ha nem szóltál volna közben, de... akkor mondtam volna. Igen. Hát az önreflexió. Önreflexió nélkül nincs uh, létezésmód. Nincs de akkor nincs, itt az önreflexiónak hol van a helye? Hát ezt az ATV-ben dolgozók, akikre te rákérdeztél, döntsék el maguk, hogy uh, mi is a ner kapcsolatban. Működhetik. Ugyanakkor azt mondtam, hogy a mindenki a NER-rel együttműködik valamilyen módon, aki itt van ebben én így nem hiszek. Nem a ezek. játékszabályok a hétköznapokban benne vannak. A játékszabályokat, ö, ö, amelyek ráadásul olyan játékszabályok, amelyeket naponta változtatnak a saját képükre és hasonlatos De ugyanakkor ez rád ezeket, is kihat. Ezeket rám kihat, persze. De a magányúgyi mert... államosítása két esetben nem vonatkozik rád. Ha neked nincs ilyen megtakarításod, vagy pedig, ha nem érzik. Hát de akkor is megtehetem azt, hogy nem fogadom el a, a diktátumot, mint ahogy nem fogadom el. Ennek persze következményei vannak, az én életemben is folyamatosan Jó, vannak a következményei. Itt élek, ebben élek, ezt a világot ismerem a legjobban, ennek a rezdüléseit ismerem a legjobban, hiába beszélek sok nyelven, hiába éltem kint, itt meg ott, tanítottam, stb. kutattam, ezt a világot ismerem a legjobban, itt vagyok, idehaza. Jó, azt állod el Csak nekem. ennek a nernek nem fogadom el azokat a játékszabályot, amelyeket bővítetten újra termelve, naponta hoznak, és önmagukat is. Cátalan. Az a kétosztató világ, ha ez egy jó szó, nem cserélt ki bármi másra, ami nagyjából 2010 óta épül, és egyre jobban épül, annak meg e a megfelelője a rendszerváltás előtt? Megfelelője volt-e az akkori hatalom és a népviszonya, vagy ez egy merőben új jelenség, amivel nem találkozott semmi. Na, ez egy fontos, nagyon jó kérdés megfelelője volt. pedig a következő miatt. Ezt a, a történet, történészek pontosan tudják, a történettudomány ezt ismeri, hogy ugye e, egy Brodel nevű zseniális francia történész long hosszú időtartamnak nevezte. Miről is van szó? Arról van szó. Abban maradtunk, hogy te ezt nem kéred. Azt én nem kérem. Jó, akkor igen. E, egészségedre. Okay, köszönöm. E, vagyis egy rendszerváltást megtörténhet, akár egyik napról a másikra, ez a törvényhozás ö, épületében dől el, pillanatok alatt lehet, egy hét alatt az összes törvényt át lehet írni, lehet privatizálni, stb. stb. Ez nem kunst, ez nem nagy dolog. Ám a mentalitást, azt a mentalitást, azt a gondolkodásmódot, amit magunkkal hoztunk, a, amely mentén szocializálódtunk. Itt Amit kell, hogy tönik, tűnik, az rendben van, hogy mi igen, és a gyerekeink. Hát a gyerekeink ilyen. nem szocializálódtak abban hát a világban. Ennek a világ, az ehhez való világ, most türen, az ehhez a világhoz való szocializáló, szocializálódásokat, ha nem is egy az egyben, de majdnem az egy az egyben össze lehet hasonlítani a mi szocializálódásunkkal a 90 előtti hát időben? Hogyne? Tehát először is a gyermekeink szocializálódásában, mint uh, Archimedes-i ott vagyunk mi. Tehát mi, akik akkor szocializálódtunk. Akkor tanultuk meg a szabályokat, sőt, még azelőtt is, hiszen azokat is hoztuk mi a szüleinktől, a nagyszülők, stb. stb. át. Na most... Ez a mentalitás, ez nem váltható le egy hét alatt. Ezt nem lehet törvényekkel gyorsan megváltoztatni, ezt hordozzuk évtizedeken át, magunkban, magunkon, az oktatási rendszerünkön, a szokásainkon, a kultúránkon, minden viszonyunkban, és ez leválthatatlan. Ez a long durée, ez a hosszú időtartam. Na most ebből a szempontból, ugye mindig... Elnézést, el... hogy leválthatatlan, ez leválthatatlan volt 90 és 2010 között is. Uh, uh, Miközben magunkba hordoztuk? 90 és 2010 között, anélkül, hogy én azt a korszakot most uh, valamilyen módon, ennek a korszaknak az apologitája lennék, de 90 és 2010 között uh, valóban kapott egy esélyt ez az ország arra, uh, hogy ha nem is leváltsa, mert ezt nem lehet, de hogy elinduljon. valami. de elinduljon. akkor most ebből azt mondtad, hogy ezt az esélyt elvették, de azt mered állítani, és most nem vitatkozom vele, csak a jelentőségét mondom, hogy akik egyébként 2010 után kezdtek el felnőtt módon viselkedni, vagy akkor lettek, de tehát hogy, hogy, hogy az, az akkori, a mostani ifjúság, a 2010 után nevelkedett ifjúság, ha nem is ugyanazon, de minőségét tekintve hasonló élményben részesült, mint akik a 90-es évek előszülettek és éltek. Mert János. ez egy merészállítás. János, nincs. hát itt két dologról van szó. Egy, egyrészt annyiban igen, hogy rajtunk keresztül, a, annyiban igen. hoztuk a, igen, igen. De azon a kívül. a, a, a civil igen. kurási hánté, idegen És kedvését. egyébként? Egyébként pedig erről szól a mai oktatási rendszer. Ezért a legnagyobb balhia az, ami itt történik. De most nem az oktatási beszélt, de ezre, én én, ez egészre. Hát ezt, Ezek a gyerekek, tehát akik hogy mondott 2000 mikortól, 2010 után kezdték el az iskolai éveiket általános iskába, vagy egyetemen, ezt élvezik újra, ezt élik át újra meg újra, a NER egész oktatási, az indoktrinációra épülő oktatási struktúrája, az ugyanezt adja, persze, más köntősből de akkor te azt mondod, abban. hogy van kontinuitás, a 2010-es... Van. <gül> a... van. Van. E, és amikor bolgárgyai betelefonálói azt mondják, hogy ezek olyanok, mint az ötvenes évek. Miközben köztük vannak olyanok, akik akkor még nem is éltek, bár idősebb hallgatók vannak, akkor nem. nekik igazuk van? Nem, nem, nem. Tehát ö, ugye a történelemmel ö, nem lehet szórakozni. A történelem az egy nagyon komoly dolog. Természetesen ö, ez nem olyan ö, ez a mostani világunk, mint az 50-es évek. De engem mi mindig elképesztő az, ugye... Talán te is visszaemlékszel a saját tanulmányaidra, középiskolában megtanulhattad, te is tanulhattál a görög demokráciáról. Na most a demokráciának neveztük azt a világot, ahol egyébként tudjuk, hogy a rabszolgák azok nem is minősültek embernek, hanem beszélő. Szerszámok voltak, hogy Igen. a biztoteliszt idézem, a nők nem rendelkeztek szavazati jogokkal és így tovább. És mégis demokrácia. Na most, mennyire más ez a demokrácia, mint majd az a demokrácia, ami mondjuk az amerikai alapító atyák után kezd majd kibontakozni az Egyesült Államokban, vagy ami Nyugat-Európára jellemző. Na most ugyanígy a diktatúra. Miért ne használhatnánk azt a szót, hogy diktatúra? Nem ugyanabban a köntösben jelenik meg. Nem áll meg ö, a házad előtt ö, hajnalban a fekete autó, és nem hallod a lépteket, amint csörtetnek fel hozzá, hogy rádrúgják az ajtót, de más eszközökkel működik, de ugyanúgy a diktatórikus elemeknek a, a tömkelege az, ami körül. Jó, de ha most kindulunk az állatvilágból, az állatvilágban, amikor jött a jégkorszakokra, az állatok el Vonultak. Ehhez képest azért nagyon sokan elmentek ebben az ebből az országból, de még többen maradtak. Elvileg az evolúció azt kívánná meg, hogy ezt a felismerést, ezután a felismerés után mindenki vegyen egy szemszorályt, egy bőröndöt, elnézést termék megjelhet, hallottak, vagy egy másfajta bőröndöt, szagyfület, és itt hagyják az országot. Csak hogy ez azért nem reális. hiszem hogy meg lehet tenni. Ö, meg lehet tenni, de nem lehet megtenni valójában, Ugye gondolja arra, és mindjárt megérted ezt miért mondom, hogy nemrég talán, egy évvel ezelőtt, de lehet, hogy még annyi sem, született meg az a kormányrendelet, hogy egyetemi tanulmányokhoz már nem kell, nem szükséges nyelvvizsga. Egy olyan országban élünk még mindig, ahol emberek túlnyomó tömegek... megtanulnak? Nem, ez nem így van. Félnek, félnek kimenni, és teljes joggal félnek. Hát nem tudok egy pohár vizet kérni, akkor hogyan tudok kitölteni egy ö, ö, papírt, egy interjút? Össze kell hasonlítani az Isten élet ellehetetlenülését ett, ett, ett, ettől, amivel te beszélsz, és el lehet dönteni, hogy melyik a rosszabb. De, egy olyan világban e, élünk, igen? ugye, ö, megint csak szemben a nyugati világgal, amelyre a, a, a, egyfajta dinamika jellemző. Itt az emberek feudális módon helyhez kötöttek. Nyugaton, ugye, hát, vagy ezt szoktuk mondani, oda megyünk lakni, ahol tejet kapni, oda megyek lakni, ahol van munkám, ha kell, akkor ítélek két évig, aztán elmegyek egy másik városba, vagy egy másik országba. Ez Magyarországon nem így van. Magyarországon feudálisabbak az állapotok. Van egy lakásunk, ragaszkodom ahhoz, hogy ott legyen a munkahelyem, mert ha nem ott van, akkor... Jó, Gyuri, az ember... azért, ha mindennel beszélnénk, akkor én azért uh, mutatnám neked, hogy uh, mész nem csak a csontokban rakódik le, hanem az emberek a gondolkodásában is van egyfajta elmerevedés, vagy megmerevedés, Kicsim? és akkor mindjárt egy nagyon nagyot ugorva és a beszélgetésünk utolsó részére térve azt kérdezem tőled, hogy értem a logikádat. Ugyanakkor én egy öröki helyét kereső ember vagyok, és az öröki helyét kereső embernek a tulajdonsága az hogy képes permanensen novumokat találni, mint egy gyerek, nem pont úgy, mint egy csecsemő, mert annál azért rétegzettebben gondolkodik, meg ki tudja magát fejezni. Um, vilmányi ügy. Ugye a vilmányi ügy kapcsán arról van szó, hogy van egy ifjú színész, aki visszautasít egy díjat, mert pontosan nem részletezett körülmények között, valamit mondanak neki, E, amit ő úgy fog fel, mintha őt korlátoznák a szólásszabadságában. Ez e, e, soha nem sikerült kontrollálni, hiszen Máté Gábor is műsoron kívül mondta el, hogy tudtál valami hangzott el. Aki ezt mondta, az sose nyilvánult meg. Ugye, tehát biztos tudnád Latun, most mondani, amit apám is, hogy hallgattassék meg, a másik fél, az mostanáig hiányzott. Visszautasítja a díjat, a vele való pénzzel együtt, és ebből kialakul egy polémia abból adódóan, a jól vagy jól vagy sem. Van egy zsűri, amely odaítéli azt a díjat, és te, amikor írsz erről a történetről, talán összesen háromszor írtál, abban talán a második írásátban, a következő, nem, ez az első írásod azt írod, nekem már csak egy kérdése maradt, ezen alkalomkor mit mondott, tett, vagy nem tett a zsűriben helyet foglaló Máté Gábor és Rudolf Péter? De itt nincs vége. Folytatódik. Félreért és ne essék. legkevésbé az ugyancsak zűrit a Kály Csabár és van pára gondolok. Miért? Meggondolom, hogy miért. Azért, mert maradjunk mert, mert, mert, mert, mert Máté Gábor személyénél Máté Gábor az én esmélődésemnek eszmélődésemnek, ö, ö, annak, hogy olyan lettem, hogy jó, rossz, mit tudom én milyen, amilyen vagyok, ö, be Máté Gábornak, anélk, hogy ő erről tudna, komoly szerepe volt. Ö, az egyetemi éveim alatt, én nekem a színház az egy, az egy gyerekkortól, a nagynéném, aki a Színháztudományi Intézetben dolgozott, még járni nem tudtam, de már cipelt a színházba. Felváltva voltam szerelmes 11-12 éves koromban, hol a Hamletet alakító Gábor Miklósba, hol az Oféliát alakító Vasévába. Ott ültem tágra szemekkel minden színházi előadáson. És aztán egyetemista koromban, meg már az egyetem után, amikor e, nem voltak még autópályák, úttalan utakon, éjszaka, a nagy magyar őszi ködben, különböző innen-onnan kunyerált tragacsokkal jártuk az országot, mentünk hát elsősorban Kaposvára, Kecskemétre, Szolnokra, Igen. Ezeken az emberken nőttünk fel. Például Máté Gáboron. Azon az előadáson, ami, van. ami nekem mind a mai napig... Ez, ez rendben van. De kívülről el tudom mondani. ez a részét értem, és sejtettem De, is. Azt is sejtem, hogy ebben része lehet Rudolf Péternek is. De mi ez az összehasonlítás? A Rudolf az, Péter, Máté Gábor és a Káll Csaba Oberfrank álltengerjel. Ezt az élményt, ez utóbbiaktól nem kaptam meg. Sőt, más élményt kaptam meg ezektől, az utóbb említett uraktól, amely élmény pont az ellenkezője volt annak, mint amit én kaptam mondjuk annak idején a Kaposvári Csíki Én ezt értem, de, de a Kály kapcsolatban épp három az ezüstkajót, mint a Mipá nem, Mipával kapcsolatban pedig... az a problémám, hogy mi történt. Mi történt azokkal az emberekkel, akik annak idején ugye nagyjából ugyan, ugyanannyi idősek voltak, mint most a Vilmányi Benet, például, tehát ilyen 30 körül jártak, mi történt azokkal az emberekkel, akik nem azt mondom, hogy a Kaposvári Csiki színházon múlott a rendszerváltás, a hülyeségeket nem beszélek, de az erjedéshez, ahhoz a folyamathoz, a mentális folyamathoz, amiről az előbb beszéltem, nagyon komolyan hozzájárult. Például a Kaposvári Csiki okay, Gergely de nekem, ez Ezt az élmény. az emberek. De ide nem ez volt leírva. De ez volt. Engem, nekem, nekem nem ez jutott róla az eszembe. Sajnálom engem, hát Nem fejtetted ki? Nem lehet mindent kifejteni. Minden, -e. Egy írástudó embernek e, legyen ilyen. Ezt azért értették is meg, sokan. Sokan értették, de e, én most nem őket képviselem. Én most magamat képviselem. De, de, de Gyuri, áldja meg az itt Türelem. Türelem. Nem. Azt el, hogy te magad nem gondolod-e azt? Pozitívnak gondolod-e a ner világát? Hát ö, miért gondolnám? Illetve, bárjál egy... csak, bocsánat, ö, ö, mindaddig nekem ö, semmi bajom nincs, ameddig a, hogyha lennek normális közlekedés... Okay. Akkor, akkor egy véleményem. Egy de itt, nem gondolod-e azt, hogy akarva akaratlan, és itt beszélek a Mészler és ebben magam nagyon figyelek, én is elkövetek dolgokat, aztán megpróbálom felszedni, amit leraktam, nem lehet a konzekvenciákat nélkül, de ezzel együtt próbálok korrigálni. Nem gondolod-e magad is, hogy a magad tevékenységével ennek a kétosztatúságnak a megerősödését szolgálod? Türelem, egy mondat. Honnan gondolod azt, hogy azok a gondolatok, amelyek fenn, benned felmerülnek, nem merülnek fel Máté Gáborban és Rudolf Péterben, miközben egyébként tudjuk, hogy Máté Gáborban egész más merült föl, miközben könnyen lehetséges, hogy pont ugyanazok a gondolatok kálcsabában Csabában és Oberfangpában születtek meg. Én nem vagyok gondolatolvasó, és nem is akarok ezzel foglalkozni. Ha ilyen gondolatok felmerülnek bennük, közéleti e, személyiségek. De csak azt mondod, hogy. Szóval, az, itt azt írott, meg. hogy te kíváncsi vagy, hogy egyébként mit mondott, tett vagy nem tett Máté Gábor és Tudva Péter, de ugye nem várod el az óberfondoknak. Mert, a mert, de mert hozzájuk nem kötnek ugyanazok az élmények, azok a 30-40 évvel ezelőtti élmények. Na de az emberek zömenően nem aznak megfelelően van, hogy nem mindenkit ismersz, tehát az emberekkel szemeni elvárás. Sőt, nem kötnek azok az élmények e, ilyen módon és emocionálisan, a, amely élményeket ők jelentettek már a, az imént említett KL Csaba a tevékenységével. Tehát én úgy gondolom, hogy az ő részikről mindaz, amit lejátszódott, rendben volt. Az én részemről nem volt rendben az, ami lejátszódott azok esetében, akikhez én egészen máshogy viszonyultam, és egészen mást vártam volna el. És ez a lényeg. Hagyjuk KL Csabát. Tényleg hagyjuk ebben a tekintetben? Nem. Annyit írtad, mondtam, de nem, nem azt írtam, az volt az utolsó mondatom. De előtte nézd meg, hogy mennyit írtam, és a többi nem is nézettem az Már az én jogom, hogy én erre a két ember is kitérjek. Persze, de elmondtam. Neked, elmondtam neked, hogy velük nekem. Nincs dolgom, eddig sem volt dolgom, nem élveztem a, a, a, hogy is mondjam, a művészetüket, nem jelentek meg számomra, mint valamilyen modell vagy példaértékű megmondó emberek, sőt épp ellenkezőleg sok esetben éreztem gyalázatosnak a tevékenységüket, nem érdekel. Engem az érdekel, aki, hogy mondjam, Remélem a nézők nem értik félre, akikben én egykor szerelmes voltam, sőt, mind a mai napig. Tehát, tehát ráadásul itt egy folyamatról van szó. Szóval nem elég, hogy ez megtörténhetett, megtörténhet az, hogy egy, egy díra, tehát a tehetségéből fakadóan díra érdemelt, érdemes vagy érdemesített fiatalembernél, szólnak, nem érdekel, hogy mi hangzott el pontosan, stb. Szólnak neki, vagy valamilyen jelzést kap, hogy azért lehetőleg ne politizáljon, azt tesz, amit akar. A véleménye alkotmányos az alaptörményben Ami történt, ne. abban mindaz megtörtént, ami egyébként tehát az történt meg, aminek, amit ő akart, hiszen politizált, hiszen elmondta. Lehet, hogy egyébként mást mondott volna, Egy... itt meg ezt mondta. Tehát nem de, arról de van az, hogy... Őt, szóval most ne az áldozat esetét. Nem. Sajnos a háti Gábor ezt tette ebben a műsorban. Ő ö, el akarta mondani a saját véleményét, nem azért ment oda, hogy ne vegye át manifest módon a díjat. Erre az esetre nem szokták elvinni az emberek az anyukájukat, meg a nagymamájukat. Tehát azért ment át, hogy el, átvegye a díjat. Ehhez képest valami történt, amiért ő szerintem nagyon karakán módon, nagyon tisztességes módon, a saját zsebéből, ez is fontos, nem a többiek zsebéből, a saját zsebéből kivéve azt az összeget, lemondott a díjról. A probléma az, hogy ezek után ö, ugyancsak ö, ö, olyan színészek, akik között ö, megint csak ö, tudnék említeni olyanokat, akik nagyon közel állnak, művészi tevékenységükben a szívemhez, írnak egy levelet, amiben azt kezdik el bizonygatni, a, szóval, hogy mondjam, UNESCO, a francia abszurd drámaíró, a legjobb pillanatában ilyen abszurd helyzetet egy nem Ad mondjam kérdez... végig, J János, írnak egy levelet, ami a, amiben azt kezdik el bizonygatni, hogy ez a díj attól lesz független, hogy nem mondjuk el a politikai véleményünket. Egy frászt, egy díj akkor lesz független, hogyha olyan grémium Függ, valóban a függetlenséget szem előtt tartó grémium olyan döntést hoz, amely szakmailag támadhatatlan. Hogy aztán az illető milyen beszédet mond, hogy a, a, a, a hitet tesz az Orbán rendszer mellett, vagy épp ellenkezőleg ez az ő dolga. Hallgattassék, meg aztán majd a másik elmondja az ellen. Oké, de van, hadd kérdezzem meg, hogy mi van, tételezzük fel. Ez teljesen kizárt, tehát biztos, hogy nem, ez történt. Oda megy valaki. Fogalmunk sincs. Te tudod, hogy mi történt? Hát uh, annyira tudom, amennyit uh, erről olvashattam, de várjál csak, ez, itt álljunk meg egy picit. Ez volt nekem az egyetlen, uh, hogy is mondjam csak, nagyon kesernyésen megszenvedett uh, része a beszélgetésnek. Amikor elkezdtek arról beszélni itt hárman, hogy uh, tulajdonképpen hát, nem tudjuk, hogy mi történt, uh, aki ott volt, biztos azt tudja a legjobban, nem ezt a történettudomány már régóta tudja, hogy ö, ö, nem a szemtanú tudja a legjobban, a szemtanú épp úgy ö, elfogult, épp úgy vannak neki érzelmei, Igen, ide o, kötődik, oda ez bonyolult dolog. Ö, nem véletlen, hogy a ö, az orál hisztori, tehát Amikor a, a, a szemtanú elmesél egy történetet, a történészek épp úgy forráskritika tárgyává teszik. Ezzel az erővel mondhat. Nem beszélhetünk de, de, az orosz ukrán háborúról, de egyedül jó. csak az orosz katonakról. Nagy, Én nem véletlen kerestem meg Égen. többeket, tehát, hogyha azért a forráskritika az, hogy egy olyan esemény, ahol többen voltak, te többeket megszorítasz, akkor azért nagyobb a valószínűsége annak, hogy tudod, hogy mi történt, mint hogyha egyébként azt olvasod el, hogy mit ír róla egy internetes fórum, vagy újság, aki, a, amely egyébként felhívja az egyik résztvevőt, miközben ott kamerák voltak jelen, és azok sem mutatnak számodra semmit. De hát azért most tényleg ezzel az erővel a világ dolgainak a 99,9 izéjéről nem tudnánk beszélni, mert nem vagyunk jelen. Még egyszer mondom, 56, az 56-os forradalomról akkor csak és kizárólag mondjuk azok tudnának objektíven nyilatkozni, akik a Corvin közben harcoltak. Nem. Azoknak is uh, egyrészt csak azt a szegmensét látták, másrészt pedig azok is elfogultak voltak, érzelmeik voltak, uh, világnézeti, uh, hogy is mondjam, orientáltságuk volt, és így tovább, és így tovább. Tehát ez nem így van, ez sokkal bonyolultabb annál. Igen, uh, rá vagyunk hagyatkozva a hírközlő szervekre, az ukrán-orosz rá vagyunk hagyatkozva nagy mértékben a saját érzelmeinkre is, amelyek egyébként valamelyik félnek a pártjára sodornak. Na de, na de, hogyha ez nem tört, tehát én azért feltételezem azt, lehet, hogy hibásan, feltételezem azt, hogy itt azért mégiscsak a, a főszereplője ennek a történetnek, jelesül ez a fiatal, tehetséges színész, az nem egy hazudós fráter, aki szándékosan, előre megfontolt szándékkal nem akarván átvenni a díjat, kitalálta ezt a történetet? Nem. Ott valami történt, mondom, ez azért nem életszerű, hogy elviszük az anyukánkat meg a nagymamánkat, hogy ne vegyük át a díjat. De az se életszerű, hogy utána bejut De, az a, de az, a, az a igazi, hogy is mondjam, bizonyíték mellette, ami ezután történt. Tehát ami azután történt, Ugye gondolok itt erre a 25-ök által írt levélre, ahol még egyszer mondom. Nem, itt alapvetően az történik, hogy amely fórum ezt megírja, ennek eleve olyan politikai töltetett tulajdonít, amely politikai tölthezet pró kontra szólnak hozzá az emberek. Na de, de tudjuk azt, hogy milyen politikai beszédet akart elmondani? Nem. Tudj, hát ez, erről van szó. Hát lehet, hogy az Orbánt. Nem tudjuk, Fugalmak hogy mit a mondtak sincs. neki. Uh, nem tudjuk, de valamiért, mégiscsak. Oké, okay, de ez a valamiért, és hogyha, vagy hát, sem. Hát vagy sem, hát akkor... És hogyha egyszerűen csak ez egy izé volt, egy médiahek. Hát és a, akkor egy... Akkor egy médiahacknek, de Gyuri, az Isten ágya, meg, nem létező lóra, kiállt volna, nem lett. De akkor valaki kiállt volna. Itt mondom, a egy Gábor kiállt. De a Máté Gábor nem, nem, az, nem azzal állt ki, hogy ez egyébként nem történt meg, hanem azt mondta, hogy ha neki ezt mondták volna. De Gyuri hogy az Isten áldjon, hát azt vegyük már komolyan, ami elhangzott jó, te. például a teműsorodban. Hogyha Máté Gábor, Máté Gábornak az lett volna problémája, hogy itt kérem szépen az egész, úgy, ahogy van egy, kitalálsz, egy hazugság, akkor ezt mondta volna. Nem ezt mondta, azt mondta, hogy ő más, hogy viselkedett volna, ő visszakérdezett volna, hogy most miért más Másrészt pedig, azt mondta Máté Gábor hibáztatván őt, hogy ezzel ő két millió forintot vett ki a többi 64 zsebéből. Ez nonsens. Tehát Szeretek ez az, egynek aki meg. Igen, lehetséges, hogy ez a nonsensz, de én uh, sok mindent értek abból, amit mondasz az ügyben, hogy egy emberre nem lehet hagyatkozni, de azért mégis egy sor dologban én szeretem meg is, ugye engem poszlettanáról arra tanított, hogy nem árt, hogyha a hogy befolyásolja a téma ismerete. Okay. Ezt őt idézem, soha nem fogom elfelejteni. Én azt tudom neked mondani, hogy ebben a szituációban uh, egy csomó wishful thinking fogalmazódik meg, miközben konkrétan nem tudjuk, hogy mi történt. Van egy fiatal, kevés olyan ember van, mint én. És ezt most nem pozitívan mondom. Engem egyszer meghívott az ATV a civil pályán civil műsorba. Az egy másik kérdés, hogy a civil pályán lehet, hogy valamikor nagyon régen civile, türele, civilekből állt, amikor én ott voltam már, akkor nem állt azokból, és sikerült engem összeültetni Debreceni Józseffel. Azzal a Debreceni Józseffel, aki akkor már ugye réges rég ellenzéki volt, legalábbis a Fideszhez képest, és mondott mindenfélét, amikor egyszer csak felhorgattam. Mert pontosan visszaemlékeztem arra, hogy mit követett el ő velem szemben a panaszbizottság elnökeként, még e, e, 2000 és 2002 között, amikor volt szerencsé a Budapest Rádióban egyfolytában a Revicki utcába járni, és teljesen elszakadva a témától, belét vagy élő műsor tehát nem tudtak vele mit csinálni. Kiszakadtam abból a műsorból, és mondtam a hogy hogy én elvitatom az ő tárgyilagosságát, amikor egy három tagú grémiumban sikerült neki úgy eljárni, hogy eldöntöttek bizonyos műsorbeli dolgokat, anélkül, hogy azról megbizonyosodtak volna, és ugye a havas, vagy a, nem tudom, már kivezette akkor a műsor, fogalmam sincs, volt egy pár műsorvezetője, próbálták ezt az egészet csitítani, ami semmi máson nem alapult, mint hogy szerettem volna egy korábbi félreértés, vagy egy korábban nem tisztázható, mert ott engem meg se kérdeztek utólag megbeszélni. Itt ez a szituáció, János. ez pontosan ilyen. János, nem, nem, nem, most csúsztatsz. Ti Miért csúsztatsz. Azért, mert ha ezt állítod, akkor rögtön ö, kapásból 25 embert lehazugoztál. Türelem, ott ö... mindenki megtette volna azt, ja, hogy hát, azt mondják, hogy a Vilmánytól megkérdezik, hogy mit mondtak neked ott mindenki betartotta a játékszabályokat. Úgy viselkedtek, nem úgy viselkedtek, mint a fial, és nem úgy viselkedtek, mint egy bunyóelfilmben. filmben. Egy bunyóelfilmben filmben felrúgják a játékszabályokat, nem. és megengedik, hogyanuk azt a maguk luxus... visszaigazolták. És azt gondolom, hogy konformisták, mint hogy, voltak. Mint, hogy... Konformisták voltak. A szónak abban az értelemben, hogy nem kérdezték meg a vilánytól, hanem hazudtak, amikor leírták azt a levelet, hogy ez nem, a díj Itt én nem kell róla, politizálni, nem, nem, Itt én, nem a, a, a levélírókról beszélek. Én azokra, de én arról beszélek. Én meg arról beszélek, akik ott voltak hát, azon az eseményen, ahol elhangzott ez a szöveg. Na és most azokkal mi van? Én arról hogy beszélek. Hogy kellett volna akartak? A 25-ök, akik megírták ezt a levelet, akik benfentesek, hiszen színészek a legtöbb. Vagy, vagy sok közülük éppen a Máté Gábor vezette katonai József színház tagja akkor ők hazudtak. Tudni, azt írták le, hogy ö, igen, nagyon helyes, hogy itt nem lehet politizálni. Nem, Gyuri, ez egy létező ló, amire felültek. Én a ló születéséről beszélek. Akka... Valamit? Tehát akkor mondd el a publikumnak, hogy ez nem igaz, Abszolút nem így volt, a, Villá a vilmány benettől azt kérték, hogy ne beszéljen. A, a, a, a, Máté, Máté Gábor valamit elmondott műsoron kívül nekem, hogy ő mit tud, hogy mit mondtak neki, és nem véletlen műsoron. És kívül... ez, ez biztos, hogy úgy van. Én nem akarom kétségbe vonni Máté Gábor szavait, de minden embernek joga van úgy megélni, úgy átélni a dolgot a saját képére, és a saját hasonlatosságára, ahogy az, ezt az ő komfortára gondolja. Ha én most én elmondom, megélni. hogy mit mondott a Máté Gábor, akkor két eset van. Vagy ezt mondta, vagy sem. Tehát, Ez amit van. a Máté Gábor mondott, azt Máté Gábor mondhatja el. Eljutunk oda, hogy valójában az a civil kurázsi hiányzik belülünk, és ennek megvan a maga oka, és az egyébként nem csak a nerrel van összefüggésben, ez az emberi természettel van összefüggésben, hogy egyébként az a gyermeki őszinteség, ami amit talán valamikor jellemzett belül, bennünket, a felnőtt korunkból kihal belülünk. És amikor azt kérdezem tőled, hogy ki az a három ember, akivel te egyébként nem fogsz kezet, akkor nem mondasz nevet, és nem mondasz nevet, is, nem mondasz nevet. És hogyha megkérdezed a gyereket, hogy kibántott az óvodában, akkor azt mondja, hogy a horvát pistike. Akkor még van neve, aztán 60 ki tudja, hány éves korban nincs. Gyuri, ez arról szól, hogy az ember a konzekvenciákkal nem számolva, hogy ez mennyire életszerű, nem tudom, mindig azt mondja, ami a szívén, de, az, a száján. Harap... Hogy akkor Máté Gábor a beszédében azt kellett, ja hogy mondja: most ne... vissza, Vilmányi, mondd el, hogy mi történt. Uh, János, visszatértél megint uh, a kiinduló, kiinduláshoz. Én itt, nem, én itt nem fogok feljelenteni senkit utólag, senkit nem, aki tudja, tudja, aki nem tudja, miért érdekes most már az a három név, miért jelenteném itt fel a, a, a kamerák előtt ezt a három embert, miért mondanám a nevüket, akkor mondanám, ha ők is itt lennének, és akkor megbeszélhetnénk ha bár velük én nem fogok leülni egy asztalhoz, de miért kéne most nekem ezt megtennem? Tehát milyen konzekvenciákról beszélsz, vagy konzekvenciák nélküliségről? Minden konzekvenciáját vállaltuk, annak minden a legkegyetlenebb részét is embereket rúgtak ki, lehetetlen. De Gyuri, én, én ezt nem vonom Pont. Tehát És én nem ezt, akarom itt a nevüket... Én, én értem, de itt cselekedett a Máté Gábor, aki azt mondta, hogy ezt műsorban nem fogja elmondani. Ez, ez az ő dolga, nem tudom, hogy a lényeg az, hogy ha ez nem hangzott el, ha semmilyen nem akkor volt, mi van? akkor például sajtópert lehetett volna indítani, mondjuk a, a Telex-nek. Lehet, nem lehet a mi? sajtópert indítani, hiszen a Vilmány a Telexnek ezt mondta. De hát, hogy a Vilmányi igazat mondott-e, vilmá... vagy sem. De hogy nem, hát a, a Telex ellen lehet, illetve a Vilmányi... Íthatna? Hát az az ember, aki egyébként szól valamit, mert az kiderült, hogy valaki valamit mondott, akkor az indíthatna, és uh, azt mondhatnja kérem, én nem azt mondtam, hogy de ne beszélje a nem azt mondtam, nem hogy ne beszéljen a. a... Az is lehet, hogy a szervezők részéről az egészre tesz. Hát fogalmunk nincs. Hát, a... Jó, tehát akkor meg. Akkor, lehet, akkor valóban, mondod, de lehetséges, hogy egy mondva csináljuk. A háború az nem is háború, hanem különleges hadművelet, mert a Putin, aki mégiscsak a legbefentesebb, ezt. ebben egy teljesen van, de ez speciál nincs így. De a, a kutya vagy a farok csóvalja, kutyát, vagy milyen amerikai film, a nem albán háború kapcsán közben mégis csak létezik, tehát az, hogy adott esetben mi a képzeletműve, amit egyébként azért hiszünk valóságnak, hogy aztán azt felhasználjuk a saját sérelmeinknek a feldolgozására, vagy kivöltésére, az ugyan lehetőség. János, akkor, mint hogy neked, ezek szerint vannak bennfentes információid, neked el, mondta Máté Gábor, Nekem el. János, ez a 25 színész, ez mind hülye. Ez hülyeségeket írt. Ez hazugságot írt, mert ott szó nem volt politizálásról, ők pedig elvitték a, abba az irányba. A politizálás azon... volt hát, az, amit a Vilmányinak mondtak, azt én nem tudom eldönteni. Ne, ne, ne, ő elmondta. Mondom. Akkor ő elmondta ezt a, ugyanúgy el. a színészeiről, meg azoknak a színészekről ne, ugyanúgy elmondta, hogy ostobaságot írtatok, mert itt nem volt politizálás egészen már. A Gábor már azt is megbánta, ugyanúgy, mint hogy te megbántod, hogy eljöttél, mert mondtad, hogy a művészeti főiskola vagy egy egyetemmel szemben voltál a tanárlokkal kapcsolatos demonstráción, és aztán már az a fontos, és nem ez. Tehát mindenki megbánt valamit, az idézett Torkos Matilda gangon kezdett el nekem arról beszélni, hogy amit én itt kérdeztem azzal kapcsolatban mi az igazság, és kérdeztem tőle, hogy ne de ha itt ültünk másfél órán keresztül, akkor miért a gangon próbálja elmondani azt, amit egyébként korábban volt lett volna úgy elmondani. A Gábor mellett annyit tudok elmondani, hogy a Gábor itt elmondta egyébként, de ezt el is mondta, hogy később ismerkedett meg ezzel a mondattal, nem ott egy olyan embertől, aki hallotta, no, és lát, neki nincs, no és ott tartunk, de hogy mindet. tehát érted, bizonyos szempontból eh, annyiban igazad van eh, a két rendszer összehasonlításában, és akkor az utolsó szó jogat de rehabilitállak, hogy a szocializmusban a nagyok, akik engem tanítottak eh, az egész lényükkel a magyar rádióban azt mondták, hogy minden beszélgetés és azt követően kezdődik, hogy leoltják a lámpát, és kikapcsolják a magnót. Azt tudom neked mondani, kedves Gábor György! Ez 2022-ben ugyanígy van. Hát egészen ö... más generációval. Hát az, azért, ha ugyanígy van, az pontosan azért van ugyanígy, mert a cenzúránál már csak egy rosszabb dolgot ismerek az öncenzúra. Nézd, hogy az, az Amerikában van, az nem... folyamatosan. hogy vajon, ne, van, nem? Folyamatos. Vajon ott is így van? Amerikáról beszélek, mit tudom én én, én Csak én én Az öncenzúráról beszélek. Egen. Hát akkor azt tudom neked mondd, hogy öncenzúra van. Én pedig mindent elkövettem annak érdekében, Mindjában. hogy Vilmányi Bennet megszólaljon, de Vilmányi Bennet... De János, én attól azért óvnálak. Nem tudom, hogy miért nem szólalt meg Vilmányi Bennet. Neki elegeret, ez az... Az... Joga van ehhez. Persze. De, eh, hogy is mondjam, emiatt ne sértődjél meg. Nem sértődtem meg. Picit úgy érzem, de, mint, hogy, és ezt már éreztem a múltkori beszélgetésnél is, hogy minthogyha... Te, akarva, akaratlan, egy ilyen frajdi tudattalamból indulva, ezért most valamilyen módon az erős, ha hogy megleckészteted őt, de valamilyen módon hát elégtételt veszel. Nem szabad. Ő nem... Az de ő dolga, nem amit, tudom, amit hogy miért, érzékel, nem lehet, hogy... Amit érzékelsz, az jó, de nem ezt... Volt ilyen perióduson, most uh -huh. nem erről van szó. Egészen pontosan meg tudom neked mondani, és még Covington se kell. Ez olyan, mint a Perúra felvétel. Tehát egész egyszeren vindikálom azt a jogot, miközben nem biztos, hogy rendelkezem vele, hogy azt mondjam, hogy biz rendelkezem olyan adattal tényel, vagy az én szemléletmódom alkalmas arra, hogy messzebb jussunk annál, mint amilyen messze jutott az előző folyamat. Ebben vagy igazam van, vagy tévedek. Én csak azt mondom neked, hogy ez az idegesítő tulajdonságom azért van meg, mert szeretnék még jobban, még precízebben látni. Az Ezzel óhatatlanul megbántom persze az előzőekben eljártakat, mert kritikát mondok róluk, de nem azzal lépek fel, hogy engem kihagytak, hanem azzal lépek fel, hogy nehogy olyat ítéljenek el végül is börtönbüntetésre, aki nem követett el semmit, aki pedig elkövetett, az nem maradhasson szabadlában, ha érthető az, amit mondok. Érthető, van egy ilyen mániám. Így van. A lényeg az, hogy, hogy az én megítélésem szerint és a mi léptékünk alapján, ugye itt nem börtönbüntetésről, hanem persze, hanem egy olyan morális vítekről van szó, amit én még egyszer mondom, az én közegemben és az én léptéken szerint bizonyos tekintetben súlyosabbnak érzek. Tudni a börtönbüntetés még mindig megadja a lehetőséget és a jogot arra, hogy átgondolja, katartikus módon megváltoztassa az életét. Az illető egy tartós, morális, márpedig ez a hármasság, amiről én itt írtam, morális vétek, ahol a minimum nem történik meg, az önreflexió minimuma, azt én nagyon súlyosnak érzem. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Hogyha önök még kíváncsiak nagyjából 20 percig a beszélgetésre, akkor legyenek szívesek egy kattintás után, nézzék meg a műsor elejét, mert a műsor legeleje ennek a beszélgetésnek a végére került. Köszönöm figyelmüket, és köszönöm Gyuri, hogy elviseltél. Én is köszönöm szépen.